Algum de vocês já questionou a morte, o que viria após a morte? Sabe, eu passei minha vida inteira em busca de respostas e a explicação mais simples que eu encontrei é que seria o fim, não viria nada após a morte. E então, se não viria nada após a morte, o sentido da vida então seria o quê? Seria ter um trabalho, né? um carro próprio, uma casa própria, construir uma família ou não. Isso começou a me perturbar com o passar do tempo, sabe? Porque se esse era o sentido da vida, pra mim a vida não teria sentido nenhum. Foi então quando eu comecei em busca de respostas e... Eu percebi que meu questionamento, na verdade, tava querendo entender por que a gente tá aqui. Sabe? Tudo aquilo que a ciência não consegue explicar e o homem não consegue explicar, a gente nega. E se o homem realmente é o criador de tudo, então por que ele não queria o sol? Por que ele não queria o oceano? Por que ele não queria a floresta e a vida? Sabe, então eu comecei a entender realmente que a minha busca era a busca pelo sentido da vida. E no momento que eu tive meu acidente de avião, passaram várias reflexões, sabe? Porque realmente foi por um triz, foi um milagre que eu presenciei. Eu tive uma segunda chance. E eu te pergunto, se você descobrisse hoje que você tem um mês de vida, quais seriam os seus valores? Você estaria preocupado em qual que seria o preço do seu carro? seu relógio, você começaria a dar realmente importância para aquilo que realmente importa? Sabe? Será que você não seria mais tolerante com seus pais? Teria mais empatia com o próximo? Sabe? Teria uma vida mais leve? Perdoaria mais fácil? Então talvez o sentido da nossa vida seja transformar esse mundo mudar lugar melhor. Fala assim, pô, Loki, mas o mundo tá perdido, sabe? Não tem solução. Tanta crueldade acontecendo. E aí, até porque a gente não vai mudar o mundo sozinho, né? te contar uma historinha Era uma vez dois pássaros que estavam conversando E um pergunta pro outro Sabe quanto pesa um floco de neve? Aí o outro responde Nada Pois é, eu também achava isso Ontem eu fiquei contando o no dia inteiro Quantos flocos de neve caem em cima de um galho Tinha caído já 999, 999 E como previsto, tinha acontecido nada com aquele galho Foi então quando caiu o floco de neve um milhão Aquele galho quebrou E tudo mudou Então a gente acha muitas vezes que a gente não tem relevância nenhuma e peso nenhum. Mas já existem muitas pessoas, tá bem duro, para que esse mundo seja um lugar melhor. Mas está faltando somente a sua iniciativa para que haja realmente uma grande transformação. Você tem sim relevância. Então talvez o sentido da nossa vida seja praticar o amor. Pôr mais amor. Não com questão clichê. Que que é o amor? Eu aprendi isso com o tio Bascar. Sabe? Se eu fosse explicar para você o que que é o amor, Talvez eu passarei aqui o dia inteiro para tentar explicar. Deixa uma forma mais fácil. Você sabe o que, que não é amor. Preconceito, a inveja, a intolerância, a violência. Então faz o seguinte, exclui tudo que não é amor, o que sobrar é amor. Mais fácil, né? Agora pratique.